Esquad, bai Niko Etxarten euskal rockan rock roll kantua azkeniko dutela run batunta neun musikarik zuzenean Loga Gelatik eta Niko Etxarten inguruan Esne Taldeko Sabiso Solano, Gati Taldeko Alex Ardui, Akelarre taldean aritutako Uatzon eta Lopetegi, Urtz taldeko Sabi Kamarero E, lauro bataldeko Iker Lauroba eta goazen telesaileko Ioldi Beristain musikari eta kantariak izanen dira bakoitzak kantu sorta bat eskeiniz Balex Sarduirekin mintzatu gara. Deixo, eh, ni gure shakontzuke musikak oharri aldetik ba jo ba, da baleku bet eta zigurtsanti batzuk oso aproposak eh, egoteko, norbera egoteko eta labesteko, es. Eh, parte hartzio la komunidad baten deki Betisitin aberrazgarrazian oberantzako, eta uste hote jentinetako aberrazgarrazia egin goela, ba, generazioz bertinetako jentin berikusten abeste materaz. Eta anin behu jentioa, etorteko, zeh uste hote politi egin goela. Azkarmila Gaualdian, gaueko behatzie eta naziko da, da larun batuntan, loga gela. Balen urhentzin,